أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالباطل إلا بِكُنْتَجَارَتًا أَن تَرَادَ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلا تَكُنْ أَمْوَالُكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلُوْا اَمْنُوَا لَكُمْ دے آیات کے اللہ لِلَجْلَانُوْا قانون زکر گئی اوپاہ قانون کی دو خبر زکر گئی گاٹے گاٹے قانون دما شریعت هی حفاظت لپاره قانون دانه الله تعالی فرمایي چې دیو المعلونه رب باطل طریقې باندې مخره مالې حفاظت یو بل دیو بل باطل طریقو مخره آغا باتل اتری که سدی سود شو باتل اتری که جواری شو باتل اتری که آسر ڈاکا چوشو باتل اتری که غلاش شو باتل باطله طریقہ دړو په قسم باندې خوراک شو باطله طریقہ باطل او دړو ګواهه سره مال کول شي باطله طریقہ ندی ټول طریقو سره او پاتې شو که خوراک ذکر شې چې خوراک یې مکوې دا مطلب نه د قدرت بل مال ته اخلي نو هغه ستې شو خوراک سينا کې جمعات کې لګي په حرام مال مدرسه کې ورکو نه کول شي په کولای نشي نه دا خبره غلطه پر مال کې تصرف دا حرام هغه خوراک سره یو ته پغستو سره کار سره سره کې هغه کې تصرف کول هغه دا حرام نو سوم نه جبا دلی طریقې دی هغه په آیات کې داخلي نو یو قانون دا چې پر دې مال جره عربه باطل انداز سره ورغلل دا نه راوړي د وین هغه نفسيه په ځب ذکر کړي خودی سره دې کوم به قانون کې د کوم خبر سر او بل خبر ذکر کړي چې دا دی پر دې مال نه کومه طاره پر جائز طریقې نشته نجایز ترکیشتا آغا اللہ ذکر کئی پا غیصر خوڑیشن اللہ فرمائی اللہ انتا کون تجارت مگر دا مال مال دا تجارت توی او تی چی خریع اقل لی نا تجارت پس سرائی دا سی سر تجارت نیچی نا جایز تجارتی انتراغ من کم دا تجارت پر ازا سرائی من کم دستا سن. تجارت لپاره خپل اصول دي شری اصول دي دلته کې یو اصل الله ذکر کړي هغه اصل د دې چې د چا څخه اخله نو پر از سره چې دانه چې طالب پزور پتا باندې او دا ته ورځي بس داستا شنه او دا چې دې داغه اخله نظام چې دې نه پزور وایي په دې معنی لا کوم زور نه نو دا شری ته د دو وسنه دروازه ترپېنه نه برابر ځای استل خرصل دې کې دا شرط چې دا په قرآنه سره اول شروع تم دي نه ذکر کړي خو اغهي شروع تلم اعتبار شته شريعت کې چې کوم شي مال اوس کې تشرابه خلنه مال نه دي شريته چې کوم شي ورکه هغه مالې په شريته او هغه مل غنل شي رضا شو ادا سے نور شروع پی شریعت کی دل تک صرف رضا ذکر نوری نور ذکر کړی هو بار حال چکمشه ته اخری اللہ تعالی وی چې اغه د تجارت مالوی رضا پکې وی او نور شروع پکې نو هغه تبیا پړې شي او هغه اگر چې هغه د بل مال د کوستا تا پجائز طریقہ عبد الله دا ذکر کړا دی مطلب دا نه چنه نور اجازه طریقے رشتہ نور اجازه طریقے رشتہ تاته په می راز کې په دشي اجازه طریقے تاته چاه راته هی بدل کړا اجازه طریقے تا چا سره کاروبار په نه اجازه مطلب نه چې په نورو طریقو مال نشي دا د دې قانون دي چې ختم شي په ناجایز او مخرب بنایي طریقو او چې کوم جائز طریقه او جائز طریقې په پاګه باندې د بل مان تا غستې نو مالیې په ازت ورکې حاصل دا چې بل تا د بل مان او د قانون دغه حصہ جانې نقازت د توور جان حفاظت د او ولا تقطوا انفسکم يوم المکث لعي نو دکا مطلب شکر چه ده مال قتل کیا یا ده مال نا علاوات ده بلی وجنه قتل کیا نو جانی محفاظت ملاو نو شکن نو اسلام دا قانون دے چه اسلام و یوبل مقتلو یوبل تو جانی محفاظت ورگی نو زوا پا دیران من یوبل زر جگلو دیران پاتی شیو دوارا یوبلوی ایدا پوختانو نو بارار جهنم دزانو رسیده سینه دی بکار دا معمولی شیدو بوجه نا قتلنه دی بکار دا ده وجه نبی علی السلام حدیث کی مرازی حجت الویده کی نبی علی السلام بیده علا لا و بادی کفار زمان عرصت و کافران مجوڑے گئے دیو بالسکون و وخی دیو قتل نه من او دا دیو اجی نبی علی سلام پر محلی خود کشم سخت گناده نفس کتلول یو بلون او لا اولا تک دلونا کچر زاہیوی البازو تاوگوری چه اخپل زانونو مکتلوی نو زان خسوک نکتلی آمو آم پسرینو دکا مطلب دی کلی چه یو بل مکتلوی ایات مطلب داده چې یو بل مکتلوی خود دا مطلبم بره جائز ندی سره زان سر پا اخپل قتل کی دام نارواده متفق حدیث دی بخارین روڑی دی مسلمو نبی علیہ السلامو پر مائل شیو انسان زان دا غرن و ار غروت دی دی پارچی خپل زان ملائی ندی با پر ار دا جہنم کی و دیر زمانہ با زان دکتوا زیکرار غلائی جہنم کی بغرط خیجی و زان برا غلائی و دی غزب کی بمبتلائی اون دکت سزا شوا که حلالی گانلین بیا حدیث کی رازی خالدم مخلدن فی ابدا همشها همش به جهنم کې برقي جو زنب بر هر غړي کې او کنه دا کاري ګناګړ له ته سمجھورای دا جنې دا کار کړو بیا ګناګار د دک کار بډې د زمانہ به جهنم کې غره تخيږي ازان بر غړي اوبه پر مال چې زهر خورل او قتل ګو نو بس د پلاس کې بس زهرې په جهنم کې بس زهر خورې ازان به زهر به خورې دیر زمانه او, او, او, او, او که حلالی گنه دینا بیاهو بایی جهنم نبوزی نو بزداغه سزاشو او بیو پر مایل چاچی زان کتل کهو فیو اصپنه واننی نو بزداغه اصپنه که لور ده که رمبی ده که کودال ده که عرص حدید ده دک که بیلاز کیوی او زان باپده جیده که وی او ده جهنم پور کی بوی ندا بناره ښه باندې ځان ورته کړې شي کوله اوس نه بل شي باندې بل شي باندې د سخت ګناه نه دانې دي کومه بل ځان په خپل کتل دا ګناه ده د دې وجه حدیث کې راځي نو عليه السلام فرمایلي چې سړی باندې ځحم نو ځان په قتل کوي نو الله کلاو فرمایلي دې انسان زمانہ وړاندې والو کومه ده جان د وړاندې والو په تلوار او په جنت حرام ده حرمت عليه الجن ندا شنوری په کار نور اندې بار کی روایت ول تقتل ان قصمت سمقتل يو بل يو بل ته جانه حفاظت ورک ان الله كان اللہ اختلاح چھتے تاسو باندیر میرا باندی شریعت کی استاسو دا مال حفاظت حکم ام بیان کو حلال تری کوئی جہزت ام درکو میرا باندی اور استاسو دا نفس حفاظت پر قانون بیان کو چی اوگل مقتلو ورپسی اللہ اختلاح برمائی چی ومائی افعال ذالک چاچ چا دا کارو کو دا کمکار قتل نفس قتل کو دا کاری ورته انو او به عدوان سره عدوان څه مطلب چې په عدوان سره وو د حد نه تجاوز کو یو خداده سره پوه زيب اند قتلون مثلا قتل کړي نه هغه قتل کړي قاضي به قتلې هو به هرحال کوم شرکه داغه زویره لګي وارث رول کو نو بهر حال پکار خونو قاتلول وکازي کې خو کده قتل کده کس باندې شیکله خدا ظلمن قتل نش زکه د اړو پلاړې وجل زه لهګه کسې قتل اودامیا چې ته ګورې سو ګني شیکله زموږ په مشرکه د غلطه خبره پیسي ورکول په قاتل سره قتلول د شریط او دروست نه یو چا نه قتل او شون د کس قاتل چې دی د بقازي قتلای او د چا په مخ په حکم د ځوانې به کډې ګم چې د اغه ورسني مثلا ځمنې دي ځمن د اولادې د ځمنو په مخ کې به کتلې او ځمنو کې یو قسم ماقته نو ورو ته بدیت او پیسي ورګي غی نور دانی شې ویلې چې کتلې خبره دې انتره باطل سنه صلی الله پر نو اچا چې کو او, او دوانن په سر تجاوز یو په یو مستحق د قتل نو د قتل مجرم او بیان دې قتل او ذوله بیوکو دکا کلن اکلا اغاقتل <سؤال> پا کس پا حق سرنی نو ظلمنی ظلمن کتلیو زیاده بیوکو نو اللہ تلا پرمی بسوکو نسلی هینا زرده چکی باور تداخیو چی دمارگ نسنگ مرشی دمارگ نرست باور تداخیو وکانا ذالک آلاللہی سیرا او دا کار فا اللہ تلا بانی دیر آسان دیر آسان دیر آسان نیات کته دا چې نه انسان قتل کی او بعضی داګه دا لکه فرض هغه باندې جهنم ته لښته مثلا قتل خطا چې وت ویل کی خطا سره قتل شي امه دا بیان کړو خطا دار چې و کار دی وسړي بار تنه استغله राखلا یا خطا دار د ديځه مرغۍ ته او هغه مرغۍ نه یا د ساروینه مثلا زنګلي شي داګه نه پور وو ته نو قتل هتا د اگې ځان له حقماتي پای همیشه همیشه جهنم پاګې باندې جهنم نه لري لاږې ځان له حقماتي توباله او دې دېګه ځان نه مسليني خود ته چې کوم مسله بیان کیږي چې ظلم نه حق یو انسان قتل کوي پسو بنسلی هیناره ان له وې انسان ممورتو داخله او کان دالیک علی الله یسیر ذا کار الله آسان إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا دیکھ مثلا بياني اذا اللہ قوية او فضل او احسان بياني في دي كي لو فضل او احسان اللہ تلا فرمائي إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ک چرې تاسو ځان بچوې کبایرما دلوی او غو ناون ناتون هاونه انو شریعت کې تاسو د اغې نه من کول شي نو نو ک قرآن کوم سیاتکم مونبا پټکو کب لری بکو ان کوم دستا سنا سیاتکم واړه غو ناون استاسو د دېکه دی یه خبر خدا ده چه تاسو دلوی گناهونو نزان بچ که نو لوی کم کم ده نو بانه علماء وائی چه هر آغا گناه چه اللہ تمنه کرده ده غز دلوی گناه ده دلوی گناه ده تعریب کئی بیانی که دوی بانه علماء وائی چه لوی گناه ده توائی چه بس هره گناشه لئوه گنا isn't there چه ده اللعه ذات تاؤ گره ناظت ذات مخالفت که ده اللعه گناه گه ولا گناه هم چه ده اللعه تاؤ گره چه انا فرمانی دی ت whisko میں غامر collapsed بس هره گناه چیز راه ده اللعه گناه ده پر نسبت سرا الله دار اون انسان را ت formulated بعد erm 지난 15び population اوج و Obs كانت ذات خدا خبره گا کمزور دي اگر جڑا خبر صحیح دے اللہ نے فرمانی لوی بنا دا خو بناول ک تقسیم شریعت کړي بعض بناون لوی بناون دیو بعضی واړه بناون دی, دی لکه دا آیات نم معلومی کبائر کبائر لا پزیزه استعمال ک کبری ته اشارہ دی لوی بنا دی اشارہ کدا لوی نہ کوینو دې نه جان بچ کوا واړه بدل نه پاک پخپل د نیکو په برکت سره لري بیا دا خبر حق خبره د جمهور مسله ده چې غناونه دوه قسم دي یو اړو غناونه بل وی غناونه دي بیا لږ غناونه کم کم دي تعداد سو سور ده او تعداد کې بیا مختلف تیسو کوي و دي لکه یو حديث کې نبی رسول الله وسلم مو ذکر کړی دي بعض او یا ذکر کړی دي او څو پوری ذکر کړی دي لږ غناونه هغه څو پوری ا حدیثو کې چې کم راغلي لږ غناونه هغه بیان کړی که حدیث کې دارا غلی شرک الله نحسر الوی ګنانا د مور ابلار نه پرمانی د لوی ګنانا د ضروبه غاهی کول د لوی ګنانا یو نه پسته اگر ایس جرم نه وکړي ا قتلول د لوی کول چابا نجات وکول د لوی ګنانا د مال خورل د لوی ګنانا زنا کول دا لوی گناره دا مسلمانو د کافرانو جنگوی دا غین التختیدل دا لوی گناره او نیکو خضو بانده چایی تا پت امنی او تا پی پی ششا تا احمد دا لوی گناره او پی انبر صلی اللہ علیہ وسلم او پر بیا لوی گناره پلویو که لوی گناره آغان دې کيم بیا بیان کړی دی نوې رسول الله صاحب دي تاسو کومه ګناړه رلوه وېدا چې ته د الله سره شریک وګرځې سره د دې چې ته پیدا کړې بیا ته پرمهر بیا کومه ګناړه دایو ایدالوې ګناړه پیغمبر علی سلام پر شرک نه ورستو داتې خپل بچي د دی نه قتل کې چې دې بس خوري اده بتا سره خوراک کړي د نغنه یې ریږي خرچينه بیا ته صاحب د پوسکه دریم نمبر کې د دین له وی غنا وتوی دا چې تخ زنانه سره بدفلیو کی او دا کارانګي په درو باندې قسم خورل دا نه وی غنار د درو په قسم سره د اغل وی غنار او یو حدیث کې د ان دجی پر مه وی غنار د چ سړی مور خپل تر کنزل کی. صحابې دې تاسو ګیا رسول الله مو ربلار ته څوک کنزل نګې په دایم ربلار ته کنزل د دې چې دبل مور کنزې آو بلار کنزې هغه وستامور بلار کنزي مطلب دا دی چې ممکنی طریقه سره کډ ځه احتمال وي چې تبل چې ته کنزل کې استامور ته هم نګې مور بلار ته کنزل کو دبل لغه کنزل کو لی وستایته کنزل ای مور مکنز نو څا خمر وڅوک ندی وجینا تاستماوی دیر گناو ندی دا سی نور امدی بعضو تر او یاو کوری ذکر کردی علماء بی کتابون لکلی دی او بعضو او سو کوری ذکر کردی خسای خبر دار زان پوئی که چه در طول خلاصاو حاصل دادی چه پا کمی گنابانده سزا ذکر شویده یا کمی گنابانده حج ذکر کرده مثلا دور و کوری ور که لاست کٹ که اخپا تکٹ که یا کومه गुन्हा باندې لعنت راغلی قرآن کې در حدیث کې د لوی ګونو باندې کبیره ایا شریعت کې کومه تلوی ګنا غې لري لکه د حدیث ما ذکر کړپلو د ټولتا حدیث کې لوی ګناونه ویل شي نه نام لې بناله یا ځکه د یو جرم د اغه نقصان او فساد دومره دی چې کوم ګنا او باندې لعنت دی یا حد راغلی دی دومره فساد په اغه موجود دی چې کوم باندې صراحت نه درغلی په فساده دوم را دي کوم باندې سرحت راغله دي هغه ته فساد نو دا مګې ګناونه نه نو بهر حال د لو ګناونو نظام د چکول الله فرمای ان تجتني بو کبا ک تاسو ځان بچ کوئ دلې او هغه چې تاسو ته کول شي نو کافر انکم سیاتکم من بلر کو تاسو ناس تاسو واړونو بیا دا خبره د تقیات چه د گناونو دا ختمی دو دا پر اللہ تعالی رحم دا کرده دا غیر د ختمی دا پارت توبه دا توبه باباسی دا توبه دا پر اخفل شرطون دی پرده مال دی واپس که بے موز دی که زا کرده حق دی ادا که او آینده با آو گنات رب تنزی نیت بکه او پیل حال بے دا سلور خبر و سردی نستا توبه اللہ تعالی کابلی نادی ما بشی پرده حق دا اللہ دی که بدنده دی واپس غناکه مبتلا ده غنا بپریره آینده د پربنيته کې توبه وباو باسي نو دا سونو غنا تهوبه او کل دې سره لوی غنا معاف کی د لوی غنا معاف کې دغه دا وروه پردل تکي ذکر شو چې ته د لوی نظام بچکن واړه الله ستاسو معاف کوي پنه کو اعمال سره اگر چې دل تکي نیک اعمال ذکر ندي کو احادیث ګرازي یو حدیث اذار از دې پنځمون زنا مکفرات لما بینهن نا د کا پرګرزی دعاوونه موږ کوم چیرې پینلو مونږ نه مسګي سار موږ دیو کو ماسپهینیو کو واړو غنو دی لال دینه کامل سره ختم شو خدا دې چې له یو غنو نه نه ځان ساتي نازې ور پسې دیو کو ماسپهینه پور واړو غنو نه نه بلکی بعضو روایتو کې د عام یو د ج میموز د بل جو میموز دا د مسک مسګ د پار کفر او یو روایت کې دام ورسره راځي د یو رمضان نواله تل بل رمضان پرې څنګه ګناونه دي یو رمضان ورجې دیونه سل بل رمضان راغې مسګ ګناونه هغه ختم شو دا د هغه لپاره کفاره وګرځي ساته صرف ګنې داهشت نه دي چې لوی ګناونه ځان بچکه دې خبره ساته واړو ګنونه بدی ما شیننن نیک لیګونهونه نباظانم بچکه او د سر اچ شریعت کم ضروری عمل <سؤال> هغه هم کې که سره لیګونهونه نزان بچکه کو سره نیک عمل موز نه کوي موز نه کول په خپل باندې لیګونه نه د څنګه د لیګونه نزان بچو نو شرط دا دی لیګونهونه نزان بچکه د سر ضروری ضروری احکام دی ګندې مثلا مثلا موز ش زکات ش حج ش دا کې چې دا نه کړو د لیګونه نزان بچو سره و نووالو هغه غوښنونه دا الله تعالی ستاسو د نیکو اعمالو ته برکت باندې پخپل امارت خبرم زين او شر پر لقبولیت چینه کومل ست قبول شي نو هغه نیکو اعمالو برکت سره الله تعالی ستو واړ غونونه مافي او غنيګ عمل ل قبول نشه نبی ابو سرغ غونونه څنګه مافي نو واه الدا تفسیر جان شرعات ساته الله تعالی فرمایي ان تجتن بو کچتا سوزان بچ ک قبا ارمه دلوا غنا اننا تن هاونا چتاث تن هاونا عن جوتاثه منا کولش نو نکفر عنکم سیئاتکم من بل ر جستاسنا واڑ بنو نویودی آیات کے دلیل سے چواڑ بنو نے سر ما کی یو میرے حدیث ہوئی او یو بل آیات انشاءاللہ دولسم سی پارہ راشی ان الحسنات یذہبن سیئات نیک ہے چی دی کبول شده نیکه نیک آمال دي یو ده ابن السیاد دا گناونا اوڑی گناونا ختمی وارو گناونا ختمی تو دا حدیث نم معلومی گی او دا آغا آیت نم معلومی گی چه دا گناونا ماکی گو رپنے کو آمال شد لوی نظام ساتی نیک آمال وسرکی نو اللہ تعالی دا غیر پا برکت بند ستا وارو گناونا ختم کی نو اللہ فرمائی چی کلی دا کارکار نو پر لی گناونا نو نیزان شو نو کو متخل الكریم اللہ ویمون داخل کو خیستہ زیتا جنت تب ہم داخل کو خیستہ زیت سے شئر ہے خیستہ جنت تب ہم ورداخل کو زبلیاتو گدی یا عیوہ اللہ آمنو ای من لا تاکلو اموالکم تاسمنا قرن وعليكم المال ماذا يوب البينكم فما بين قلبي بالداخل في باطني طريقه سر باطني طريقه سر اذن من رسلكم لشي يا ايها الذين امنوا ايمان لا تاكلوا تاسما اموالكم بینکم فما بینک فلکی بالباطلی فباطلی ترکی بانده سجوار ایرش و اترمانی بانده الا ان تکونا تجارتا الا ان تکونا مغلداتی ودا معلومات تجارتا معلومات تجارتا تراغل منکم او ودا تجارت رزانا فَرَزَاسْرَا مِنْكُمْ دَفْتَاثُنَا دَدْوَالُ تَرَفُونَا وَلَا تَقْتُلُوَا فُسَكُمْتَاثُنَا سُنُ قَتْلَوَا يَوْبَلَّرَا دَمَالِ اَوْدَنُوْا اُجُوهَاتُنَا اِنَّ اللَّهَ اَكِنَنَا تَلَاقَانَ بِكُمْ رَحِيمَا دِتَاثُبَانْدِ مَالِي عُجَانِي حِفاظَتِ دَرْقُ وَمَنْ يَخْعَلْ ذلك وَعَا چَعُّوْ كَدِي قَتَلْ لَرَا عدوان دا سحال کی تجاوز کونکے وَظُرُمَنْ اَوْ ظُلُمْ کَوْنِ كَوْنِ ان كَوْنِ عدوان دیتاو ایده اللہ پا کانون اخبا کی حودا. او ظلم دیتاو ایده بنده پا حق بند اخبا کی خودا ظلم ایو کده الله بنده قتل کا. فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَعَرَى اللَّهُ فَرْمَئِ زَرْدِي نُسْلِهِ نَعَرَى چِدِلَبَمُ دَخِلْكُوْ تَرُفْتُ دَ مَرْدْنَا وَكَانَ ذَلِكَ عُدِدَا دَخِلُهُ تَعَلَى اللَّهِ پَالَبَلِيَ سِرَاسَانِ انتج تنبو پچر تاؤسدان بچکوئي کَبَعِرَ مَا تُنْهَوْنَ هُوْدَلْوِيوَا کُنْ د حالو جيذتي مع کوشي د حالنا چې تاسو من نه کوله چې یان هودانا نو کفر اللهمون ب کپارکوو په سبب دې کواعتو بادي من بلري کو خو دستاسوونه ص کوموالوکو نستاسووان خلکو ما تاسو ب د وان دخلكم او تاسو داخلكم مدخلا كريما ذو معزز تا ذو عزت من او ذا استطاع كي جنت دي بس يا اولين يا آخر اخرين يا رحم الانسان كريم اخوان کوم ګناو چې ذکر شو شي حرام مال کولې په حرامو طريقه سود جوارانه باندې جرمانه او رشوت باندې بغلا باندې باندې خيانت باندې اداغي کوم انسانان دې ذکر شکرې مقرې دنه مو ساتي کوم حلاله طریقې چې ذکر شاتې تجارت یې نور حلاله طریقې دي میراث ته هبا دا اودا تجارت د الله کریم خپلې په دغه حلاله طریقو باندې منتمال راکې حلال د ضرورت مطابق کریم خپل زم ضرورت تخلو خزانو نه پورې کریم خپل کوم بل جرم چې ذکر شې چې قتلول دي کریم خپل دې نام کو دا دې علم ګناله ا د دې کوم استاد کریم خداینا من مساٹ یان ما دابل <سؤال> نعمت کوم ذکر شې چې وړو ګنومونو ماغ کې دل دي په شرط دې چې ني نه بچ کریم خدایایا مون ته لوی ګنومونو نه بچ کېلو توفیق را نصیب بچ کېلو توفیق را نصیب چې په دې کوم دوی نامونه ذکر شو چې وړو ګنومونو ماغو او جنت په اندر دخل کریم خدایتا د دې نعمتونه چې وړو ګنومونو څخه ماغو چې جنت په اندر دخل کریم خدایایا مون ته نصیب وګرځي د رضا سره مونږ اخرت کې او الله تعالی